Walau anak-anak kita naik ke alam Malaikat, dan kita berbicara dengan orang mati, dan kita menghajar mereka, dan kita menghajar mereka dengan segala Na lao kuwa tungeli wateremshi ya malaika na maiti wakazungumza nao Na tukua kila kitu mbele yao badu wa singeli amini Ila mwenyezi mungu watake Lakini wengi wao wa mwujingani Wakathalika jahalna likuli nabiin aduan shayatina linsi waljinni yuhiba adhum ila baum Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhru falkawli gurura. Walau shaa rabbu kama faaluhu, fadharuhum wa ma yaftarudu. Na tumemfanyia kila nabi maadui mashaitani waki watu na kijini. Wakifundishana wao kwa wao maneno ya kupamba pamba kwa udanganyifu. Na angelipenda mula wako mlezi wasingeli hayo, basi waache na wano yazua. Walitasa ila yafinatu alathina la yuminuna bil akhirati waliyarudahu waliyakotarifu maa hummukotarifuun. Na ilinyoyoza wasio amini akhirazi eleke hayo. Nah wa yaridzih, nah wa yacumah, wah nah yacuma. A'fawirillahi b'taghikmu, wah waladhi anzalililkom al-kitab mufassalah, waladzinnaa tinaahu al-kitab, yaglamun amahu munazzalum min Rabbik bilhaq. Talaatakun anna Ye, ni mtafuti hakimu gairi ya mwenyezi mungu Na e ndi ni kitabu kilicho elezo wazi wazi Na hao tulio kitabu wanajua Ya kwamba kimeteremishwa na mula wako mlezi kwa haki Basi usiwe katika wanauti ya shaka Watamat kalimatu rabbika sidhika wa adela Alamu baddila li kalimati Wahu wa sami ulalim Na ya mitimia maneno ya mwala mlezi wako Kwa kweli na wadilifu Hapana wezae kuyabadilisha maneno yake Na yeye diye mwenye kusikia Na mwenye kujua Wa in tutia ekthara man fil ardi Yudiluka an sabini Zana wa inhum ila ya wengi katika hawa waliyo moduniani Watakupoteza nanjiya mwenyezi mungu Hawa hawafuati ila zana tu Na hawakuwa ila niwenye kusema huongo tu Inna rabbaka huwa aalamu man yadilu an sabinihi Wahu aalamu bilmuhtadi Hakika mula wako mlezi kushinda wote kuwajua waliopotee njia yake Na ndiye kushinda wote kuwajua waliohidika Fakulu mima dhukirasmu Allahi alaihi in kuntum biaya Basikuleni katika waliosome wajina la mwanyezi mungu Ikiwa mnaziyamini ayazake Wa maalakum alla takuluhu mimma dhukirasmu Allahi alaihi Wa kadfassala lakum maharama alaikum Ila mauturirtum ilaihi Wa in na كثيرا يضلون باهواهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين na kwa nini msile wakati waliosomewa jina la Mwenye Mungu naye amekusha kubainishieni alivyoku haramishieni isipokuwa vile mnavyolazimishwa na hakika wengi wanapoteza kwa matamanio yao bila ya kuwa na Hakika mula wako mlezi Diye mjuzi kushinda wote Wajua wanaupindukia mipaka Wadharu uzahira ilifmi wabautina Inna alathina yaksimuna ilifma Sayujizawuna bimakanu ya kotarifun Na acheni dhambi zilizo dhahiri na zilizo fichikana Hakika wanauchuma dhambi watalipua kwa waliopua wakiachuma Wala taakulu min Alam yudhkar disebutkan nama Allah di dalamnya, dan Dia Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dia Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dia Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan na kwa yakini mashaitani wanawafunza marafiki zao kubishana nanyi na, na mkiwafuata basi hapana shaka nyinyi mtakuwa washirikina Allahu akbar Allahu akbar la ilaha, ilaha illa Allah Haki ka hao walio kuwa ikiwaje ishara wataiamini ni waongo Mwanyezi mungu anaijua vileve imani yao. Lau kuwasisi tungelitiremsha malaika wakawao na kwa macho. Na maiti wakawasemeza bada kufufuliwa makaburi ni mwao. Na kuwa kila kitu mbele yao kikawakabili na kuwa haki. Bado wa amini ila kipenda mwanyezi mungu mtukufu kwa wamini. Na wengi hawaitambui haki wala hawaifuati, Kwa sababu nyoyo zao. Zimesibiwa na upofu wakinjahilia Kama ilivyo kuwa hao wamekufanya uaduu inainadi Na haliwewe unataka kuwaungowa Basika thalika tumemfanya kila nabi ya anepeleka ujumbe wetu Madui katika wanadamu majeuri na majini majeuri Ambao wanajificha kwako na huaoni Wakitiliana wasiwasi kwa maneno ya kupamba pamba na udanganyifu yasiyo na ukweli Basi kwa hayo huingiza gururi kwa uongo, na hayo yote ni kwa kudra ya mwenyezi mungu na kutaka kwake, na lau angelitaka wasingilifanya hayo, lakini hayo ni kwa ajili ya kuzisafisha nyoyo za waumini. Basi wachili wa mbali hao waliopotea na kufuru zao za maneno yao wanoyazua. Wao huyapindua maneno ya upotovu wazidanganya nafsi zao na zirivie. Na huko huko vile vile nyoyo za walio kama wao majeuri wasioyogo pa akira Wanawitakidi kuwa uhai ni dunia tu Na waingie katika madhambi na maasi kwa sababu ya kutoi ya amini kwao siku ya akira Ewe nabi, waambie hii ni hukumu ya mwenyezi mungu kwa haki Ilio bainishwa na haya zilizo zaga Basi haijuzu Nitafute hukumu isiokuwa yake yeye ya kutupamanua baina yangu na nyinyi, Mwenyewe subhana kisha hukumu na ameteremcha kitabu kitokufu kiweni hoja juyenu. Nanyi mmeshindua kuleta mfano wake. Nacho kinabainisha haki na wali na wali waliopua kitabu wanajua kuwa hii Qur'an. Imetoka kwa mwenyezi mungu na imekusanya haki kama virivyo bashiri vitabu vyao. Ijapokuwa wanajaribu kuyaficha hayo. Basi wewe nabi, pamoja na waliukufuata, msiwe katika wenye shaka haki, baada ya kubainisho kwake. Na hakika, hukumu ya mwenyezi mungu imekushatoka. Basi maneno ya mula wako mlezi ya kweli na ya waalilifu ya metimia kwa kuteremcho kitabu hichi kitokofu. Chenye kukusanya ukweli. Nandani imumizani ya kweli ya kupimia haki na upotovu. Wala hapana wakuyageuza maneno ya mwenyezi mungu na kitabu chake Na yesubhana ni mwenye kusikia kila lisemwalo Mwenye kukijua kila kena chotoka kwao Na ikiwa subhanahu ndiye mwenye hukumu ya waadilifu inayorejewa kwenye vitabu vyake katika kutafuta haki Na kuijua Basi ewe nabi usiwe wewe na walio pamoja nawe Mkamfuwate yoyote anayachana na kauli ya haki Hata ikiwa hao ni wengi wa idadi Kwaani ukiwafuata aglabu ya watu ambao hawategimei sharia iluteremcho na mwenyezi mungu, watakuweka mbali na njia ya haki ilionyoka. Na hiyo ndiyo njia ya mwenyezi mungu mtukufu. Na watu hao hawendi ila nyuma ya dhana na mawazo tu. Na wala hawasemi ila kukisia tu, hawategimi hoja na ushahidi. Na hakika mula wako mlezi, Ndiye mwenye kujua kuhunyuzi ambao hapa mfano wake Uwajua hao ambao wamekua mbali na njia ya haki Na hao ambao wameungoka na uungofu kawandio sifa yao Ilivyokuwa mwenyezi mungu mtukufu Ndiye anewajua waliohidika na waliopotea Basi mseleke kwenye opotovu wawashirikina Wakuharimisha baadhi ya nyama owa Nyama wakufuga Basi kuleni katika hao Kwa ni mwenyezi mungu mtukufu amekuruzukuni hao, na amewafanya ni halali na wazuri, na hapana madhara kuwala. Na mnapuwa chinja alitajieni jina la mwenyezi mungu juu yao, maada mnyini mnamuamini yeye na mnamnyenyekea. Na hakika hapana sababu yoyote, au dalili ya kukuzuhieni kulanyama alitajiwa jina la mwenyezi mungu mtukufu juu yake wakatuwa kuchinja miongoni mwenye mahoa, Yani nyama wakufuga Na mwenyezi mungu aletakasika na aletukuka Amekuisha kubailishieni vilio harimishwa Katika hali isiokuwa ya tharura kama mzoga na damu na ngurue Watu wengi wanaache haki Sikuwa lolote ila kufuata pumba ule nafsi zaotu Bila ya kuwa mepewa ilimu au hoja ilio thibiti kwao Kama hao wa Arabu walujiharimishia wenyewe baadhi ya wa wanyama wakufuga. Walanyini hamna makosa kwa kula kilicho zaliwa bali wao ndiyo wamipita mipaka kukuharimisha kilicho halali. Na mwanyezi mungu peke yake ndiye mjuzi wa hao waliopindukia mipaka kukuharimisha kilicho halali. Na mwanyezi mungu peke yake ndiye mjuzi wa hao waliopindukia mipaka kwa ujuzi usio na mfano wake kwa hakika. Siyo ucha mungu kuharimisha alijo halalisha mwenyezi mungu. Hakika ucha mungu ni kuwacha madhambi ya nje na ndani. Basi wacheni madhambi katika vitendovenu. Vinavyo nekana na avilivyo fichika. Na bila shaka wanauchuma madhambi watalipo kwa kadiri ya madhambi wa yatendayo. Ilivyo kuwa hawa nyama ni halalikwenu kwa kuwachinja. Basi msile yule ambaye hakutajua jina la mwenyezi mungu mtokofu wakati wakumchinja. Ikiwa limeachua kutajua makusodi, au limetajua jina jingine zilokuwa la mwenyezi mungu mtokofu, kwani hivyo ni upotovu na kutokana na hukumu ya mwenyezi mungu. Na katika majiauri, iblisi na wasaidizi wake, kuwatiatia katika vifuwa vya wale waliokuisha ili wajadiliane nanyi kwa upotovu. Na wakupelekeeni kuharimisha alivyo halalisha mwenyezi mungu. Nanyi mkiwafuata mtakuwa mfano wao katika kumshirikisha mwenyezi mungu.